wat ons daaraan herinner. Those were the days. Was hulle nie? Dit was uh, good old memories en so voort en dit is wat ons vandag vir julle gaan speel. En 'n uh, hartlike goeie middag aan een en elkeen wat ingeskakel is. Die program wat jy nou luister is natuurlijk treffers van toe gaat tot nou. Nou in uh, hierdie program bring ek vir julle populiere musiek vanaf die 50s tot En met laas week Natuurlik uh, met die klem op uh, die vroeger jare En vandag gaan ons baie ver terug En uh, die genre dek die hele spe spectrum of country uh, En uh, uh, ja, tot lichte klassiek Dit is lichte klassiek specifiek wat ons vandag gaan luister Al die plate is hand uitgezoek En uh, ek hoop jylle gaan het geniet Uh, ek persoonlik is baie lief vir lichte klassieke muziek. Ons het so lang klas gehad dat het toch, uh, het is weer tyd vir kultuur inspuiting. So, en uh, waar ek gewoonlik sê, jylle moenies kan wees nie, trek jy skoene uit en jive saam. Vandaag sê ek wals saam en, ja, ballet sommer saam. As die uh, gevoel, jylle takel, nou ja, kom ons mors nie tyd nie, kom ons skop af met The Tales from the Vienna Woods, geskryf in 1868, nou ja, as jy wil sê, those were the days, 1868, uh, as gesichten aus dem Wienerwald, op uh, opus uh, 325, en het was een van 6 uh, walse, wat door Johann Strauss II, Dit is natuurlijk die sien, Johan Straus I is, is die pa, wat een virtuose rol vir Sieter bevat. Die titel van Strausse Dans herinner aan die uh, volksmusiek van die inwoners van die Weense Woud, die verhalen van die Weene Woude. En die mense wat het vir ons bring, of wat, wat het vir ons sing, is die... Eh eh Sinmbells Oh yeah. Daar is hy, The Singing Bells met Tales from the Vienna Wood En uh, man, ek sê jou sê, soos Joy, jy daar in Amerika, ek sê jy is ingeskakeld en jy luister saam En uh, ja, ek stem saam met jou, my sien sommer hy, hulle glij so oor die baan, my die langweie rokke en sovoorts, en dan Tokkie, ek sien, jy is ook ingeskakeld daar op uh, Ramkats uh, Whatsapp platse, jylle moet lekker luister, en ek glo jylle gaan het geniet, ek is mal door hierdie stoort muziek, ons kopsommer ons, of, of, of ons beweeg dan sommer aan, weer na die Radetski Mars, nou, is uh, 228, nou dit is een optog, saamgestel dier, weer eens, Johan Strafs, en maar hierdie keer is, praat ons van die senior, die pa, en opgedra aan Veldmarskalk, uh, Joseph Radetsky van Radets. Die eerste keer op 31 augustus 1848 in Wiena opgevoer, het uh, dit gauw gewild geword onder die geregmenteerde marsuursoldaten. Straus het die opdracht gekry om die stuk te skryf om Radetsky's oorwinning, in die slag van Kastosa te herdenk. Kom ons luister, Radetsky uh, met, uh, my, uh, Johan strauss met Radetsky Mars, lekker luister, en Mars, somme rondom die sitkamer. was Mike uh, Johan Strauss senior, met die Raditski Mars. Nou, uh, Annelie van Rooijen, ek sien jy is ook ingeskakeld, daar op uh, uh, Ramkat sy Whatsapp. En, uh, dan weet ek, uh, uh, dat uh, Louisa meyer daar van Kroonstad, ek weet, jy is ook ingeskakeld, baie welkom, en ek hoop jy genee die program. Ons stap dadelijk aan, en ons gaan oor na Mike Bette, hy uh, is geboor op 6 februar in 1949, is uh, Engelse sander, liekie skryver, muzikant, verwerker, platenvervaardiger, regisseur en dirigent. Wow, dit is omtrent uh, een cv daai. Nou, Mike Bette en die uh, London uh, Philharmonic Orkest uh, speel vir ons die thema uit Caravans, ek sê nog altyd ons eie, my nie groeree, Sing om my beste maar hier kom hy van Mike Bed en die Philharmonic orkes lekker luister as Mike Bitt met die caravan som die uh, hoofthema van die rolprint met die selfde naam, caravans. Nou, uh, Drew de Kok en uh, Motti, daar van George, ek glo, jylle is ook ingeskakeld, jylle is al deel van die meubelsies op, uh, ek glo, uh, en ek hoop jylle geniet ook die program, saam met ons. Ivan Rebroff is een Berlijn geboore as Hans Roo uh, Rolf Reppert vir Duitse ouers. Hy self het 'n Russiese Joodse afkoms beweer en hoewel dit ditwels betwis is, is dit nog nooit heeltemaal weerlê nie. Een het sang gestudeer in die Hochschule vir uh musiek und theater Hamburg. En uh, Alwel sy kennis en uitspraak van Russies onvolmaak was, het hy bekend geword vir die syn van Russiese volkslikies, maar het ook opera, lichte klassiek en volkslikies uit ander lande uitgevoer. Hy het meer as 6000 concerte in sy loopbaan uitgevoer in sluitend 2 jaar lange tyd van 7 daal per week by die Franse opera. Nou ek weet hy was vir baie baie lang pas hier in Zuid-Afrika ook en daar het hy een hele klompie Zuid-Afrikaanse of Afrikaanse liekies dan opgeneem en dit is een van hulle wat hy vandag vir ons syng uh, Hy uh, syng vandag vir ons uh, Die Aandlied van die Vools Lekke luister na Ivan Rebrof Die Duitser wat graag gerust wil wees ............. Jungee. ,angegan. sê Ivan Rebrov, hier die stem doen sommer gesag af, uh, of jy hom nou ken of nie, jy bewe, as die man moet die bilderende stem met jou gesels. En, uh, dit was die aandlied van die fools. Nou, Frank Mols, sy enigste daadwerke claim to fame was medie muziekstuk, The Music Box Dancer. Hy het Uh, ander treffers van tyd tot tyd opgelever, maar nie een van hulle so om vreselike roem of aansien in die wereld, of in die muziek dan, bezorg nie. Die uh, Likie is dier die CBS dokumentaire program van uh, Los Angeles as thema lied gebruik vir drie jaar en is ook in een episode van die Simpsons gebruik. Hier is Frank Muls met The Music Box Dancer en visualize sommer die uh, ballerineitjie, dit is uh, man, so passelik vir musicbox danseresie, hier kom hy. Musicbox Dancer van Frank Muls wat uh, daar van ons gespeel was. As jy die uh, video van die ding op YouTube gaan kyk dan sê jy uh, uh, precies sien wat ek meen om uh, um die ballerina so te visualiseer. Vir al die in die zwart tutu. Dit is uh, uh, prachtig om te sien. Die Uh, en dan, ok, hello uh, Judy, ek verstaan, jy luister ook in Judy Bester daar van uh, Forrie Smit, mens kan amper sê mevrou, Forrie Smit hulle promote daai dorpie van hulle so en hulle is besig om hom so op te bou dat, uh, ja Sy en braam en dan uh, Lizaam uh, of hoe, hoe spreek mens het uit Lizaam, Lizaam, Uh, en Kobus, uh, kobus wat self, tenor is, uh, yeah, ek ranige tenoor is, ja, ek hoop jylle geniet hierdie program, jylle is mos lief vir die lichte klassiek. Contepartio with I Shall Leave is een Italiaanse lied geskryf dier Francesco Sartori in die muziek en uh, Lucio Quarantotto uh, Lurieke. Dit is die eerste keer dier Andréa Bosselli op die uh, San Remo muziekfeest in 1995 uitgevoer op sy album Bosselli van die jaar opgeneem. Een tweede weergave van die likie is deels in Engels gesing, wat in 1996 as Time to Say Goodbye vrygestel is, het Buscelli gekoppel aan die Britse soepraan uh, Sarah Breitman en uh, behal uh, selfs groter sukses met haar die weergave en die beste plek in die hele Europa in sluitend Duitsland waar dit uh, die grootste is, verkoper in die geskiednis word. Breitman en Buscelli sê It's time to say goodbye. Hulle hierdie ding mos, uh, ook of die liekie in die ding die liekie op uh, uh, Hansi Kronje se begrafnis gespeel. Time to say goodbye. Hier gaan hy. Sarah Brightman en Andrea Boseli, wat uh, vir ons gesing het time to say goodbye. Barbara Bonnet, 14 april 1956 is sy gebore, is een uh, Amerikaanse soepraan. Sy word geassocieer, geassocieer met lyrisse soeprane uh, rolle in operas van Mozart en uh, Richard Strauss sevelas lyk die uitvoering van uh, ja en Bonnie is in die ja uh, Montclair, New Jersey eh uh, gebore. Nou Barbara Bonnie sing vir ons die mooiste weergawe wat ek nog hoor het van die Ave Maria hier volgens sy. besondere sterk stem van Barbara Bonnet uh, en sy het vir ons gebring de um, wat was het nou geweest die Awe Maria nou Jerry and the Pacemakers, hulle was eindelijk een populaire popgroep geweest wat saam die Beatles in die 1960s die Mercy Beat to bekend bekendgemaak het, nou die Mercy Beat Uh, toeneel is is een nieuwe Jahanreich sal my sê wat uit die uh, Liverpool area kom wat die eindelijk die Beatles begin het. Maar ja, kom ons luister naar hierdie groep uh, van die middel 60's Jerry and the Pacemakers en die een wat hulle vir ons sim is You'll Never Walk Alone. Eindelijk is hulle nie bekend vir hierdie type muziek nie. Hulle is meer upbeat as uh, hierdie uh, well, semi-klassiek, kom ons nu met so, uh, He'll Never Walk Alone. When When. a golden sky and the sweet silver in de pijsmakers, you'll we'll never walk alone. Nou, mens wonder altyd, hoekom die atmosfeer by klassiek of luchte klassiek dan so morbied moet wees. Je weet, is en, uh, ja, die strikdassies en die haai, poems en goeders, uh, en toch is het vir my so lekker vrolijke, opgewekte klankke. Uh, ek weet, een persoon wat het precies recht krij om die gehoor te betrek en dit levendig te hou, is natuurlijk André Rieu. en Nou, ek moes myself weerhou om die hele program vandag uh, met sy muziek of met uh, sy weergaves van die muziek uh, vol te maak, maar uh, ja, hy weet net hoe en dit is hoe dit behoor te wees. Uh, mens, ons uh, moest nie tredige muziek hier nie, dit is <lacht> lekker opgewekken en vrolik. Nou, Enrico Nicola Mancini oftewel Henry Mancini, een van die ouwe komponiste wat nie per ongeluk in sy beroep beland het nie. Hy het gewerk in die spesifieke richting en uh, die leer getlim dier al die nodige stappen tot waar hy bekend geword het as een van die beste organiseerders van alle tyde. Hy was vooral bekend vir fliek themas waaronder die bekendste natuurlijk die thema van die Pink Panther was. Nou hier is Henry Mancini in sy orkest met uh, nog een rolprint thema. Hy doen vir ons die love theme from Romeo and Juliet. Uit uh, die rolprent Love Story David Whitfield Hy is geboor op 2 februari 1925 en oorlede Op 15 januari 1980 Hy was een baie gewilde uh, Britse mannelike turnoorsanger van uh, Hall Was die plekje waar hy vandaan is Hy het die eerste Britse kunstnaar gewoord, wat in Britse nummer 1 enkelsnit op die Verenigde Koninkrijk en in die Verenigde Staten gehad het met Karame Karamea, met uh, Montevani en sy orkest. Hy is op die ouderdom van 54 dood aan breinbloeding in Sydney in Australië, uh, terwijl hy daar op tour was, ney. Nou, David Woodfield syng een, ek is gewoond aan uh, die ou wat om altijd syng is uh, Locke, Joseph Locke. Maar hier syng David Woodfield vir ons hier my song Violeta. Prachtig! Sing sí. David Woodfield, wat so prachtig sing daar, so jy my song Violetta, nou ek het altyd gesê ek weet nie, uh, Jan Jan Hiemann ek weet nie waar, sy deesda uh, hy travel so rond hy is in die bosveld en dan sy in Bronkorspruit en dan sy hier en dan sy daar, maar ek het altyd gesê uh, wel in ons daar het hy uh, in die Vrijstaatsie Heegkoor gesing en uh, Ek het altijd gegloe dat hierdie specifieke liedje is een wat hy man, magnifiek, hy sal hoogtes bereik dier hierdie Ema song uh, Violeta as hy hom moet sing. Ek hy okay, Johan, Johan, Baptist, Baptiste, soos hulle dit uitspreek, Strauss 2, is nou alweer die jong ene, geboor op 25 oktober 1825 en hy so leer op 3 juni 9, 1899. Hy was een oostenrijkse componist van lichte muziek, vooral dansmuziek en operettes en het meer as 500 walse, polkas, quadrille en ander soort dansmuziek gecomponeer. In sy leeftijd was hy bekend as The Waltz King nou, was ons een rolprint met die naam, en ek het hom gaan sien, joh, is in 1963, 64, het ek die rolprint gaan sien, en ek dink, dis waar ek waar ek een liefde vir uh, uh, lichte muziek, klassieke muziek gekryd, en was grootliks verantwoordelik vir die gewildheid van wals in Wene gedurende in die 19e eeuw. Nou, Linden, die London Symphonie Orkest doen, Johan Strass sy bloede nieuw een van sy goedes en dan direct daarna uh, omdat hy meneer uh, sal nie sê, klassieke muziek is, gaan ek nog ene van hom rug aan rug inlas en dit sal wees die wiener bloed soos uh, gespeeld dier André Rieu ek, ek sal hom nie kan uitloos nie, André Rieu moet deelvormen van ons program vandag. Hier kom my... was die jong Johan Straas met de blue, de new. Nou, wat is jy so stil vandag? Jo, is, is dit iets wat ek gesê het? Is jy kwaad vir my? <laughs> Kom ons luister eers gauw na die funny spot, voordat ons oorbeweeg na die ander ene wat ek jylle beloof het, die ander Johan Straas die wiener bloed. Uh, want het is nou ongeveer half pad en dan is het ons funny spot. So, en vandag luister ons na, een wat al paar keer op was, maar toe ek my programme begin op die draaitafel sit vandag, toe kom ek achter owee, ek het nie een funny spot nie toe moes ek vannig een gryp en die een wat ek toe raak vat, is een van Nathaniel en dit is die story van Paul en Punt kom ons luister kon nie een lap of een ding uithou nie, sy het een behoefte gehad om enig iets wat sy kon opspoort, en om hier op te hangen, lappe, doeken, dekens en doelies, my oom het gesê, hy weet nie wat gaan met haar aan nie, dis is een roo voor wat hy weet, hoe bou jy een nest nie, my het haar gesê, ons moet haar net uitloos, sy het gesê, dis haar sultaanse bloed, my oom het gesê, wat is een sultaan, my oom het gesê, is baie, baie groot,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 was so'n lang kind so maar in die regheid met so'n gezicht wat gelijk het tussen wekker net voor hy afgaan <lacht> hy was een stilskelem kind en het allemaal gespanning gemaakt my opa had gesê, weet mens met jou kleinkinders liefhe, maar kan een mens om nie nie toesluit vir een jaar of twee <lacht> punt was die teenoorgestelde so cool ronde kind met sy gesaamgestelde oogjes en twee baie kor dikbankies wat nie kon buig by die knie in he as daar olympiese speler was vir spaarbussies dan was hy die diskes gooi my opa het gesê weet mens moet jou kleinkinders lief he maar is daar nie ewers net een plaas vir vetkinners met stuive knie in die twee kies was altyd by mekaar en as hulle langs mekaar gestaan het, het hulle gelijk vraag 1. So, hulle moet nou ivers loob bly, hulle pa kan nie na, dan kyk jy met die miris koon ma. My ooma kan hulle nie vat nie, want hulle is nie veilig by my opa nie. So, word daartoe rond gebel en besluit, hulle gaan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 En so is hulle toe, stoepkamer het gaan heel goed. Tot op dag drie toe, kom sê my ma of my pa, hy moet gauw kom kyk. Ons stap allemaal stoepkamer toe. Nou hulle pa was sêke hardseer of geskok, maar het nooit gesê, hulle het ook die familie geen Daai stoepkamer is van boot tot ondertoe geplak met halfgebrande vierhoutjies. In die hoek staan paal met die buisie gom langsom, sê punt met die boksie vierhoutjies die meer is een groot toneel van die groot trek of so lyk like dit tot jy sien is nie die beeste wat hoor en sê het nie maar die boere my pa het begin neerie aan sy mees geliefde gesang en my maat gesnyf so sy oentjie met greep en toes hy kon bystoen ek het geteld tot by drie ek het vir drie net gemaakt te hoor so gaan die oent op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 My ouma behaal, my ouma sê, dit is in ons bloed, ons kan nie help nie. Party van ons drink, die ander steel. Party haal goedjies op, maar vir daai weetjies wat se dit nou maak. Gom en flambetjies. <lacht> ons moet hulle lief hê. Oupa gaan nie, maar die res van ons moet. <lacht> my ma het gesê, "Ek kyk punt dit so dosie vir gaan. As dit is so bonnetjie bo op die swarttye, as jy kiteel as sou, dan maak hulle woef en dan laat hulle doen." my maas sê die reikindse as, gaan nog opraak, en brand die die plek af tot by die see, bak en dan bakse, en dan eet ons, tot op die dag van die atletiek, het was net voor hulle moest vertrek, na die volgende gezin toe, o, was een warm dag, en ons was moog, soos wat mens is by atletiek, en opgeblaas van gaskoeldrank, en naar van woorsies en maalvleis, maar ons hou aan, want dit is wie ons is, Paul het later met sy virhokies die skool of sy kaart toegeplakt Toor het lyk sy sy tarantal wat koes En punt was achter die paviljoen met sy doos die virhokies En daar raak sy asem toe op En soos die paviljoen brand Soos sien ek By die tafel met die bekers is daar drie mikrofone Ek het die sien toe gaan hardloop En baie hard aangekondig Ek is een aangenome kind En toes ons huis toe Het doet mijn maag gebak. En die skare juig, natuurlijk André Rieu, vertolk die wiener bloed, soos net hy kan. Prachtig gedoen, André. Uh, ons kom nou by net so'n klassieke sanger, en uh, hy was eindelijk een hartebreker, hoor ek, op sy dag maar ok, hy was een bykie voor ons tyd gewees. Een <laughs> mens voel amper asof jy uh, iets hier saam met die man wil sing of uh, dalk alternatieflik dalk wil jy iets saam met hom uh, wil drink of uh, dis Mario Lanza natuurlijk en die lied kom uit The Student Prince waar hy dan uh, self die helfte van die hoofdrol speel toe uh, daar iets gebeur en hy in woede van die set afloop en die uh, vervaardigers ver Edmund uh, Purdem gebruik om die rol van die prins Karel te ver, uh, oor te neem vir die rest van die uh, print natuurlijk die muziek van die rolprint was op daar die stadium alles al klaar opgeneem so Edmund het net gemimiek op die liekies wat daarna gespeel is Mario Lanza, sy eerste liekie, ons gaat hom ook uh, rug aan rug gee omdat hy so populäre uh, kunstenaar is hy gaan eerste vir ons sin kom ek prima, en dan direct, daarna rug aan rug, gaan ons hierdie een wat ek nou van praat, die drinking song. Uh, kom ons luister. Come prima come prima I'm in love Come prima come prima I found love From the moment I saw you I was in rapture Every moment after that I live in the cloud Come prima Come prima I can thrill Come prima I love you And always will You're the first one Yes, the first one You're my one and only one Come prima Come prima, I'm in love For the first time, for the first time, I'm in love For the first time, for the first time, I found happiness From the moment I saw you I was enraptured Every moment after that I live in the clouds for the first time yes, the first time looking through for the first time I love you and always love. You're the first one, yes the first one, you're my one and only one, for the first time, for the first time I'm in love, come prima, come prima, I can swear, come prima.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 sang, en net voor voordat was het Koma Prima. Nou, Leonore Veenemans, Leonore Mona Veenemans, getrouwde van, was broers. Sy is geboor op Witbank op 16 februari 1935 en sy is oorlede nabij uh, Prins Albert op 17 februari 1973. Sy was een Suid-Afrikaanse soepraan wat uh, opera en uh, sowel as een lichte muziek gesin het. Sy word waarschijnlijk die beste onthou vir haar vertolking van die Russische volksliekje wat in Afrikaans vertaal is na liefste Marelein. Nou, Leonor Venemans, sy sing vir ons net hy ene en sy sing liefste Marelein. Wat er ander ene sal mys graag wil hee as jy van haar praat hier kom hee. Leonor Veenemans, mens voelt sy het hoopeloos te vroeg gegaan. Daar was nog een groot toekomst van hier in ons muziekwereld in Zuid-Afrika. Die Elisabethanse Serenade is een lichte muziek samenstelling dier Ronald Bench. Toen het in 1951 vir die eerste keer dier die Montevani Orkest gespeel word, was het bloot die titel Uh, of was die titel bloot dan Adante Cantabile wat uh, hoewel uh, die uh, oorspronklike orkestmanuscript gedeeld is in Ronald Benj sy eie hand die titel The Man in the Street vertoon moendlik die titel van een vroeg televisie do, documentair mens weet nie uh, die komponis het die naam verander om die naoorlogse op te mis weerspeel van een nieuwe Elisabethanse era wat begin het met die toetreding van koningin Elisabeth II in februari 1952. Nou ons luister na Gunther Kalmanse koor en hulle doen vir ons die Elisabeth serenheid. Heer Von der alten Halle Kling die Nest zum See Und von jedem Baum Es ist wie ein Traum Für mein Lied Elisabeth Durch die alte Allee hinüber zum See Und lauschen voll Glück der Zaubermusik Elisabeth Schatten der Vergangenheit Schau heran vom alten Schloss Und sie flehen mich an Ach, sei doch gescheit soll mich die Zeit Sonst tut es dir leid Zertlich, kling Und grüße dir bring Elisabeth Zertlich, der kling door Kalman Koor met die Elisabeth Sireneid nou uh, Leon oh, nee, ons het nou net Leon Venemans geluister, ons kom weer terug by André rio nou hy sê sel vir die laaste 20 jaar is my persoonlijke leven so verbind met my werk dat die verhaal van my persoonlijke leven precies die selfde sal wees as die verhaal van my loobaan en uh, veral as die vrouw Marjorie, dat is nou sy vrou, so nou betrokken is by die uh, muziek in die begin. My leven is eenvoudig, muziek. Muziek is wat ons doen en dit raak nooit vervelig nie. Uh, selfs as een kind was hy gefascineerd door die wereld van muziek. Sy pa was een dirigent en hy was so beindruk met die groot orkeste waar die wonderlijke klanke Uh, voortbring wat dit gemaakt het en al die boe uh, van die vioole natuurlijk wat so saambeweeg het was vir hom fascinerend en nou sê hy daar wat ek net nou gesê het die somber atmosfeer was echter vir hom altyd te reisel die plechtige atmosfeer wat in die konsertsal uh, met klassieke muziek uh, vlaas vind en hoe die, die meeste mense intimideer en hulle weghoud Hy onderneem om daar die aspek van sy uitvoerings te vermaai. Sy orkest bestaan uit jong enthousiastise muzikante, wat elke aand hulle hart en siel in die muziek in en eh, wat eh, concerte speel, en ook, ek, mys kan het sien hulle eh, kleervolle kleredrag, en hulle opgewektheid, en sovoorts, en hy gesels met die gehoor en die gehoor gesels met hom. Hy maak eh, klassieke muziek, vir amal toeganglik. Ons luister, nou wil ek hee, jylle moet mooi luister na hierdie ene, uh, André Rieu, hy, uh, ek het per ongeluk nou achtergekom toe ek die muziek vir hierdie program opsoek. Uh, hy speel vir ons hierso, die humming choir. Luister na die ding en dan, uh, van uh, wat kom uit Madden Butterfly, Butterfly, Butterfly, jo, uh, in elk geval, dan sal ek vir julle die volgende liekie, dan kyk julle, of julle achterkom, wat ek raak gesien het. Hier kom André Rieu, met die Hamming Quire, van Myrne Butterfly. het, wel ek sal het so vannag as moendelik probeer, vertel ek het een story oor die specifieke liekie. To ek nog, oh, ek dink ek was in die Sips gewees, Sib B of so, en ek was baie stout geweest. In die marra het ek na school, het ek eerst by een van die maaikies gaan speel en dan, wanneer ek wil, hy is toe gaan, het ek uh, gedrentel en by die huis uitgekom, en nou ons het gewoonlik met die trein van Pollock Park af, waar ons geblij het, na uh, Springs, Verda School, het ons gerei in die ochende en so aan, en as ek die trein gemist het, het ek om gemis dan as ek teruggeloop het, nou in elk geval ek het die dag by een maaikie gaan speel, en toe ek op pad uh, huis toe is, nog met my boek op my rug, van die maaikie af nou om huis toe te gaan, uh, wel, my male het toe al die politie het gestuur om my te kom soek, maar in elk geval, toe het ek verby die plaza weeskooptheater geloop en dit was net tyd vir die print om te begin en ek het 9 pennies in my sak gehad en die print was 9 pennies om in te kom en ek het ingegaan en die rolprint gekyk ek kan net weg onthou die story was iets oor een boot wat gesink het en daar was so klein dochterkie en hy uh, toe die boot aan die brand gesteek het en so in en hang sy so oor die vlamme en so en dan rek haar pa van uit en hy vat haar mis en sy val neer door onder naar die vlamme toe en sovoorts en sovoorts. Nou dit is aan die einde van die rolprint en aan die einde van die rolprint het daar die specifieke liekie gespeel. Ek het skoon vergeet van hom en rarig jyre jyre later ek was al uit die school uit toe hoor ek eendag die specifieke Hamming Choir liekie, en onmiddellik uh, linker kom, aan daar die specifieke en uh, nou elke keer as ek hom hoor, bring het sommer vir my traan in die oog, vir die klein dochterkie, wat door neergedaal het in die vlamme in, op die boot wat bezig was om te syn, ek kan nie eens onthou wat die printse naam was nie, maar in elk geval ek morst uit. Kom ons gaan aan en nou ek het gesê jylle moet nou kyk wat sien jylle met hierdie liedje wat ek nou gaan speel en hierdie liedje wat so pas voorbij is. Nou ek speel nou Nanamaskuri uh, en die liedje wat sy vir ons gaan sing is Forgive and Forget. Kom ons luister. as dit was Nanamaskuri en ja, Hanli Hanli van Roenda van uh, die WhatsApp-tomp, jylle het, uh, of jy het oh, oh jy in die kol, dit is precies die selfde as die humming Choir, uh, wat ons net voor dit geluister het, en soos ek sê, het het eers achtergekom, toe ek die uh, speellys saamstel toe kom ek maar hier twee, die selfde we weisie, my wereld en ek het al so baie na al twee van hulle geluister, en dit is ook, soos jy sê, dat hierdie ene van uh, Nana, is uh, minder bekende ene, maar uh, o, sy syng prachtig, en ek glo, uh, dit is te danke aan een fout, dat sy so mooi syng. Nou, ek het iwers raak gelees, of raak geluister, dat Nana Muscoorie, het een fout met haar stembande, Nou, waar, die normale mens het so gewoonlik so vier waarvan twee actieve stemme produce en ja, die ander twee weet nie, wat doen hulle nie, maar as vier stembande in totaal, sy het net een een in totaal en dit is die enigste een wat sy het en hulle uh, reken dit is omdat sy so mooi is wat haar toelaat om so mooi te sing. Nou ja, daar het ons so weer een bykie trivia in verband met uh, Nanamaskuri. Nou die volgende jenne is Puthy Puthy Puthy Fais Puthy Puthy Fais Pith, Pith, uh, hy is geboor op 7 april 1908 en hy is oorlede op 9 februari 76 hy was een Canadeese orkest en dirigent, bekend vir sy vele relings, vir pop en kersweesstandaarde hy word dikwels gekrediteer vir die popularisatie of die popularisering van die makkelijk luister of die meer muziek formaat. Hoewel hy sy loopbaan begin het op die hoogte punt van die swing era, het vijf orkestratietechnieke insluitend die gebruik van groot snaar gedeeltes, verfijn en herdenk om die koper gedomineerde populaire muziek van die 1940s te versag en uit te vulg. Nou, vatter liekie is hierdie, as Afrikaners, wat sy jylle sê, uh, waar pas hierdie liekie in? Hy doen vir ons, saam met sy orkest, a theme from a summer's place. Kom ons sien of jylle kan onthou waar pas die liekie in. hy, jylle het om, wat is die vergelijk of die uh, significance van daar die specifieke liekie met Afrikaans? Uh, ja, ek sien nie een net uh, reggeraai nie, maar uh, as jylle terugdink, ach, nou weet ek self nie, wat was die Springbok Radio story? Uh, so, dit was een inleiding story, ek uh, liekie vir een van die, die was dit die, die ressous van soetmelksvry, wel het was hy familie van soetmelksvry, het was hulle inleidingslikkie. As ek reg onthou, ek denk so, ja, ek denk ek onthou reg. Mozart, of nie, kom ons gaan eers met Edith Piaf, is een gebore, Edith Giovanna Gassion, 19 december 1915 en is hoe leer op 10 oktober 1963 en sy was een Franse vokalist, liekie skryver, kabaretkunstenaar en rolprint actrice wat as Frankrijkse meest bekende internationale ster in die geskienis beskryf is. Edith Piaf, sy doen nou vir ons, non je nie regrette rien. Ni la viena hey.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 Edith Piaf en dan die ander Franse dame is uh, Ma Marielle Mathieu, wat net so'n uh, sterk stem, soos hierdie uh, Edith Piaf het. Uh, ek het die antwoord gekryd, dis die de plois van soetmelks vlij. Uh, ek denk is Han Lee wat ingekom het met die antwoord al. Baie dankie. Eh uh, Nou, Mozart het sonate nummer 11 op die ouderdom van ongeveer 27 gecomponeer, miskien in 1783 en uh, in Wene of Salzburg. Die derde en laaste beweging algemeen bekend as die Turkse optog is in die Rondo vorm en dis dier Mozart self getiteld Alaturka. Nou, ons luister na Mozart, sy ronde Rondu ala Chorka. was een van Mozart's se liekies uh, uh, uh, Rondo Aleturka. Nou as ek die liekie naam moes gegeet so ek om sommer net geset vluchtige vingers. Jo, die klik of hy vingers hardloop oor hy keyboard. Ja, uh, het beter gauw maak, ons tydra min. Dit is volgende gaan ek julle voorstel aan Edwin Jack Fischer Hy is 10 augustus geboren in 1928 tot 22 september 2010 en hy was Amerikaanse sanger en acteur. Hy was een van die gewilste kunstenaars gedeed in die eerste helfte van die 1950s en het miljoenplake verkope in sy TV program aangebied. Uh, Fisher het van sy eerste vrou die actrice Debbie Reynolds, ons allemaal ken na, gesky om met Debbie Reynolds sy beste vriendin, wat ons ook ken, Elizabeth Tyler te trouw na de Tylerse man, die rolprint vervaardiger uh, uh, Mike Todd in een ongeluk oorlede is. Die skandalige aff affaire is weid gerapporteer wat onginste publiciteit vir Fischer gebring het. Ons luister na hom en hy sing, Oma oh Papa. Papa, to me he was so good, no one could be, so gentle and so lovable, oh my papa, he Ongelukkig, ne, alles, alle goeie dinge te einde, en dis tyd vir my om af te sluit, ongelukkig, met die tweenerie, en ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakel, en ek vertrouw het allemaal lekker saam geluister het na hierdie uh, klassieke program wat ons vandag aangehad het, of althans luchte klassiek. Al die nieuwe luisteraars, ek hoopte, is nie jylle laatste inskakeling nie, voor ons dan die laatste twee luister, eerste paar aankondigings, indien jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak. Jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoon, nommer 0721, 5419803 en uh, jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons tasie adverteer of dalk die program borg. Jy sal vinde dat dit een baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk somme te verdubbel. Advertising page is soos hulle in Engels sê. Jy is ook welkom om my op daarie selfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072 5 4 1 9, 8, 0, Nou ja, ek los julle dan met die twee in een rij en vandag sal het eers Pavarotti en Brian Adams wees met natuurlijk Solomio en uh, dan direct daarna speel ek uit met Jane Jane Tal en Jan Pierce uh, en hulle praat met die bome I talk to the trees uh, Oké okay as jy, uh, wat noemel dit, die green issues 3 uh, hugger is, dan doen jy dit zeker, <laughs> was my voorrig om die muziek met jylle te deel, lekker week verder, lekker na week, en tot volgende woensdag om 4 namerig, is het ek, Ludwig Wenter wat sê, weer soot, loop mooi, en was jylle hande, en uh, bye for now. a fronte a te oh sole oh sole mio stand a fronte a te stand oh, a It was prachtig. Ons gaan aan. On. I talk to the trees But they don't listen to me I talk to the stars But they never hear me The breeze hasn't done stop and hear what I say. I talk to them all in vain. But suddenly my words See us on an apron knife Sitting grandly underneath the star Reading poems in the candlelight And with a strumming old guitar I will tell you all the books I read And the way I met the king of France Then I send the servants off to bed Our last to for adown♫ mm -hmm. I suddenly